Крові, наче з доброго поросяті. Оце коли у прошлім годі у маруські порося кололи, ото теж стільки крові було. То усього наробили і ковбас, і шинки, і кров'янки. Ага. Я ще тоді кажу марусько, та ж воно іще таке мале, стільки там того м'яса, а стільки крові. Я б такого малого поросяти не колола, а вона мусила. Сина женила. «Мусила. На весілля стільки м'яса треба, і не питайте. І на драглі, і на голубці, і на... Жінко, лягайте, я вас обстежу. Я зранку на роботі. Ні рісочки в роті, а ви мені ковбаси, голубці!» Пом'якшила вона свою різкість. «Так оце ж я зараз швиденько заходилася знімати одну одній свої одежини тітка» знову нагадавши Софії нічну капустину з листочками. Як же ось вона оці банти залазить? Вірна дочка Гіппократа, сціпивши зуби, втупилася у вікно, сама до себе примовляючи «Спокійно, Софіє, спокійно». Крісло задвихтіло, приймаючи центнер ваги. Але воно усяке бачило, не вперше витримало. Ольга вже приготувала інструменти, тому швидко оглянувши хвору і нічого не намацавши у неосяжній горі сала, Софія вдалася до єдиного при такому захворюванні способу зупинки кровотечі. Юшило з дебелої тітоньки добряче, проте навіть велика таки кількість втраченої крові аж ніяк їй не вадила і балакучості не уймала. Ольга взялася заповнювати історію хвороби. «Ваше прізвище?» «Так оце ж звуть мене Анастасія Пилипівна. Череватько моє прізвище». «Череватько?» – перепитала Софія. «А що? Дивитися на моє черево? У нас пів села Череватьки» але не усі такі череваті. А звідки ви? Та з кам'янок. Тільки не тих кам'янок, що як на підволочиськ їхати, а тих, що там, коли на рівне, не доїжджаючи до Дубна, повернути на броди, а тоді ще раз, то через два села після третього повороту. Ага. Пояснення у вузол зав'язала Софійну просторову яву. Та одне було незаперечним. Тітонька мешкала у Степановому селі. А може, з прізвища судячи, в якому з коліні належала до його родини. Софія вже без роздратування вислуховувала торохтіння хворої, котра, радіючи вдячним слухачам, розливалася пташкою оповідаючи про тітку Глафіру, рідну сестру тієї Марузки, що сина оженила. А як їхали з церкви, то її машина заглохла, вони її пхали, пхали, аж на сукенку забрюхали, ага. То потім прали, сушили, клопоту мали. Але ж не буде молода на весіллі в брудній сукенці. А Антін конюху засміявся, та ж отой Антін пришелепкуватий що з п'яних очей у креницю впав після поправин у Марузьки, отої, що сина женила. Так сини її отаку відьму взяв, що ніхто й би й не глянув. Старшу за себе, з носом, як церковна баня. Напевно, з дитиною. Правда, дитини тієї ніхто ще не бачив. Мабуть, соромиться показувати, а може й нема у неї дитини. Бо вже за два години було б видно, а так ніхто нічого не знає. А знали б люди, ага, люди ж усе знають. Від людей нічого не сховаєш, бо ж навіть о той антін-конюх, як його тоді з криниці витягали, він, правда, змок, але не утопився. А як стали витягати, то він з переляку таке верст, таке плів, що, бодай, і не здумать. Воно мудрим людям і не нада. А усе виговорив усі тайни не при хаті, згадуючи і про Михаська, що ходив до дурненької Ориски. О тих череватьків, що під лісом живуть. Але не тих, що їхній батько їздовий, а тих других, що вона в конторі робить, а він бригадиром, ага. Та що я вам розказую, ви їх знаєте, це ж рідна сестра отого Степана, що тут у вас...